Hej, nu blir det Hårdrock! Välkommen tillbaka till Hårdrock med Nico kaptenen. Vi är tillbaka ännu en vecka, mm. ännu ett avsnitt. Väldigt tätt in på förra, men det är, det är så det går Ja, det är så det går till. Ja. Vi måste ju kan det bli ibland. mer av oss. Ja. Det inte bli för lite. Mm. Nej, precis. Det blir ju annan vecka sen. Ja. ja, lite bättre. men Nej, Idag, vad ska vi göra idag? Då ska vi prata lite kött. Vi ska prata kött. Lite öl. Lite öl. Lite hårdrock. Kanon. <laughs> Bra. Ett fint upplägg. Ja, jag menar det jag menar det. Du ja. börjar ju lida mot sommaren, så... Nu är det dags att ta fram alla grillar och allting. så? Ja, men våren är inte ens fram. Jag skäms lite grann. Mm. Men det är för att vi inte har fått hem våra nya bilen. Nej. Den står ska... uppe i norr fortfarande nu utan att Ja, ni skulle väl hämta den? Jajamän, ja, men den gick sönder. <laughs> så kan det gå. Ja, jag vet inte när vi får tillbaka den heller. Nej, ja. Så, så kan det gå. Så kan det är det. Inte så jävla hårt dock. <laughs> alltså, vi, vi inleder det här avsnittet väldigt bra, jag. Perfekt. <laughs> <laughs> Deppa lite. Vad, ska vi, vad, vad tycker du? Vad, vad börjar vi med? Eh, ska vi köra till? Ja, för fan. Ja. Vi ska tacka Crank It Up. Precis, Så att vi får synas på deras hemsida. De Kolla in om finns även på Facebook. Precis, Precis samma grej. CrankItUp.se. Och vi vill speciellt tacka Cecilia Vemgård, Vemgård. Ja. för eh, all hennes hjälp. Ja, det var ju hon som sträckte ut sin hand till oss. Ja, kontaktade oss och på en gång har hjälpt oss en, äh, äh, hela ja, innan vägen. Innan vi ens började. Ja, det är så jättepepp. Oh, så det nej, precis. Ja, det är äh, skitkul. Faktiskt. Stort tack till dig då. Ja, oh, absolut. Stora applåd. Så. <laughs> Jävligt bra. Jättebra. Ja ska vi gå över på vad som hänt i våran hårdoxvärden senaste avsnittet. Sen senaste, vad, vad har hänt? Nu var ju väldigt tätt in på förra ja, men precis. jag kan ju i alla fall jag, jag har inte gjort något speciellt kan jag säga. Nej, men jag hade det jag var i på safe mode i förra veckan. Jag gick på vad var vad typ -Armen. Armen i Uppsala. Det är lite speciell plats men Ja. Nej, spelningen var riktigt bra Asså? Det enda som var synd det var att det var så sjukt lite folk På ett ungefär? Ja, det var max 25-30 personer. Ingenting Nej, det var jättelite och Fan vad trist ja, det var, De hade en väldigt liten lokal de flyttade mm. in i Eftersom det var så lite folk Men där behövde de inte ens stå och trängas mm. det, var, det var lite tråkigt Men de höste på ändå, det lät jättebra så jag kommer definitivt se dem igen. Man får att om man kom. kommer ut mer istället för ett sånt litet... Ja, precis. Men det är ju det att jag snackade med Kjättsångaren där, riktigt mm. sköns snubbe. Man sa ju att de kör ju inte för att bli kända i De kör ja, jag nej. nu för att ha kul. Så just nu har de väldigt lite planerat, men, mm. nej, men jag ska definitivt hålla koll på dem. Det ja, vi vi lär lägger ni för höra när de kunna... komma hit i Uppsala i närheten. Ja, Nehansen. vi lär ju kunna pitcha dem till, till uh, Vendetta. Ja, precis. Klubben Detta. Det är Ronny Nyman som vi pratade om förra avsnittet lite grann. Han och några till som fixar band och spelningar på Tja Victoria. Gamla Fredmans för er som är lite äldre. Ja, för där är det riktigt bra att och det är gamla... mycket bra band där. Mm, och för er i slutet på 80-talare, gamla D12 det är det som gäller för när det är klubben Detta. Så håll ögonen öppna och gå ut på Facebook och laptop upp det. Mm. Men utöver det så har jag väl inte jag har inte gjort allt för mycket. Nej, jag, vi var ju upp till norrland och skulle hämta bil men som sagt det gick som det gick. <laughs> nu blev vi vi, vi blev stående. Det funkade skitbra. Okej. Okay. Ja. Och så körde vi en timme med den. Ja. Uh. Gick in och handlar, kom ut igen och tvärdöd. Okej. Okay. Sånt tycker jag. Uh. Ja. Skitsamma. Sånt som händer. Tur att det hände där uppe i alla fall. Och inte... Halvvägs ja, ner. halvvägs ner. Men då, det hade varit förjävligt helt ja. enkelt. Alltså, fast varit... man så med en nyköpt bil och allt, det mm. hade ju... Och... Nej, precis. Ah, ja. Men det, det, det är sånt som händer. Det, man kan inte styra mm. över. Det är bara att gå vidare. ja det är, Bara lagar den och sen tar den. Ja, ja. ja. Skitsamma, nu spårar vi de igen. Ah, nej. det är ovanligt. Ehm... Um, ja nästa lite nyheter kanske ja kör på kör på kör på uh, Jim Root går skilda vägar med Stone Sour Jag såg det ja det är Men, Jim Root som också gitarist i Slipknot mm. Men nej, han lämnar med omedelbart verkan Stone Sour. Mm. Men han kommer, för er som oroar er, han kommer vara kvar i Slipknot. Ja, precis. De släpper nytt album snart och han ville koncentrera sig på det som jag fattade. Oh, ja, Han har skulle... inte alls koncentrerad på Stone Sour utan han, han var, som Corey Taylor skrev, in Slipknot-mode. Mm. Så, så han, då, då han gav ju 100 procent han... där så mm. då blev det ingenting till så då var det lika bra för att känna att ja, an lämna, precis. antagligen. Precis. Sen har vi ju Foo Fighters släpper ny skiva höst. Jasså? Det har jag faktiskt missat. Det blir deras åttonde skiva i ordningen. Mm. Det ska bli riktigt kul. Mm. Sen en liten tråkig nyhet. Judas Priest, medgrundare och tidigare gitarrist Ernie Shadoway har avlidit. Han blev 62 år och han har länge kämpat med lungcancer. Så... Rest in peace, synd. dude. Absolut. Rest in peace. Sen är en liten... Nu är det mest rykte med tol och tolkningsfråga. Men Black Sabbath kan vara inne på sin sista turné någonsin. Tony Lom, Vad heter han? Tony Lom. Lom. Tony Lom. Iommi. Iommi, ja. Se, jag Iommi. sitter och läser på halv. Tony Iommi. Tony Iommi. borde man kunna. Alla ja, borde veta vem han är. faktiskt. En gud. Eh, precis. En av hårdrockens grundare. Han har i alla fall berättat... Eh, i en intervju med tidningen Metalhammer att deras konsert i London som är runt den fjärde juli kommer mm. att kunna bli deras bandet sista. Mm. Men just för han har ju varit sjuk länge och allting. Mm. Och, men som jag läste det så det, de säger de kan lika gärna gå vidare de kan lika gärna sluta. Så det var en rent rentolkningsfråga. Mm, precis. Men det var de nyheterna jag hade. Ja, nej. Äh... Mötley Crue kommer ju snart dra ut på sin farväl-turné också. Ja, just det. Den ser det sista. Ju också. De har ju skrivit kontrakt på det också. Att de kommer inte spela som Mötley Crue nu mer. Nej, precis. precis. Så nej, vi får se vad som händer där. Mm. Det blir ju ehm. att Åk Måste kolla när de kommer. Exakt. Ehm, sen har jag även nej, de, som har, de som har gått bort faktiskt ehm det var för en månad sedan jag upptäckte det först nu. Um, Dave Brockie från Guar om du vet vilka det är. Sångan där? Ja, ja han... vi kanske inte pratade om det. Nej, vi pratade inte nej Nej, jag såg det förut. Jag mm. släckte att kolla lite. Nej, han, just nej, han, han gick bort bara... Um, 50 år gammal, det är ingen som vet riktigt. Det var i sin lägenhet han blev mm, uppfunnen. Man, man kan gissa. Ja. Man kan gissa, det är för jävla trist. Men... Ja, han var riktigt skön snubbe, alla mm. intervjuer bara man satt och kollade på dem, och var hur roliga som helst. Ja, ja, han är... Riktigt skön snubbe. Han var ju med väldigt ofta i inte som sminkare då, men han var ju ofta med Viva la Bama och sådana mm. saker med olika saker. Och... Ja, med Jackets gänget. Och... Han hade djävulskap för sig. Ja, precis. Så. Det, det är en stor förlust. Riktigt bra sångare. Absolut. Och en, en kreativ hjärna. Som tyvärr lämnat oss. Det är för jävla tråkigt faktiskt. Ja, det är synd att så många stora namn börjar försvinna nu. Ja, exakt, exakt. De trillar upp in en efter en, mm. tyvärr. Mm. Jag fick höra att... Ehm, sångarbytet i Arch Enemy det har faktiskt det, det hände för redan ett år sedan. Asså. Och att eh, gitarristen i, i, i Arch Enemy eh, han har hemlighållit det okay. i nästan, ja, nästan ett år mm. innan de avslöjade att Alice var Luz. Okej. De har ju redan spelat in albumet, det är klart. Ja, det liksom. kommer ju snart. Ja, det är väl ja, näst, nu i ja, det, juni. Är det det, är det har nästan varit klart i ett halvår. Asså. Ja. Så att, utan att ha sagt någonting. Så att... Det är ganska bra jobbat att ja, jo, precis. Tills. Så att Mikael Amot, han har alltid varit en hemlighetsmakare ja. runt bandet. och Han har byggt upp enorma väggar runt sig och sitt privatliv. Mm. Så att cred till honom. Eller? Nej, det är, får se vad som händer nu med den nya skrivanden. Lå, de låtar man har hört låter ju riktigt bra. Mm. Så precis. Ser jag riktigt fram emot att den kommer. Jo. Ja, men absolut. Ja, har vi nog mer? Nej, har vi det går väl in på huvudpunkten. Grillat. Precis. Och öl. Öl och hårdrock. Mm, öl och hårdrock. Ja. Om vi inte kan fixa fram... Nej. <laughs> Nej, jag hittade inget annat som jag kände var så här wow. Nej. Som har hänt. Det var det lite. Ja. Nej, då går vi vidare. Kött. Öl. Och hårdrock. Precis. Har du något Har du Ja, När jag tänker på grillat och sådär, då tänker man ju sommar. Eh, nej. Jo. Och det som jag tycker, det som jag tänker på, det är en perfekt grillning för mig om man säger så då. Mm. Eh, ja, när det gäller ölen, vill jag ha något enkelt. Det ska vara kanske en vanlig Norrlandskuld, Carlsberg eller vad. Ja, precis. Mm. På grillen, då ska du ju. Helt klart kött, det är det jag vill ha, kyckling och sånt. Det är helt okej, okay, men jag vill ha kött. Det är kött. kan vara vad som helst. Kött. Nej, inte kött som är kyckling. <laughs> det är får jag Det är mm. Ja, eller... Eh, ja, vilt? Ja, du, vad ska man ta Nej, men det är nog mycket fläsk och grejer. Mm, det, är flä okay. det är fläsk, okej. Det är mm. fläsk, måste jag säga ja typ flinta och ja, precis. Mm. och sådär. Eh, inte allt för hårt grillat heller utan jag gillar det ska vara lite medium eller mer mot mm. rare mm. eh, Och sen eh, till, när det gäller hårdrock till det, det jag tänker på när jag sluter ögonen och <laughs> tänker på grill, då tycker jag glamrock vill jag höra på sommarna när mm, okay. man står och grillar. Ah, ja. Lite mera den här fartfyllda. Mm, ja. Poison, Motley Crue, Skid Row. Mm. Deras... Det äh, ska vara lite svängigt i bakgrunden. Det ser jag liksom. Precis. Mm, Solen mm. skiner. Och, äh, det, det är så jag vill ha min grillning. Mm, mm. Du då? Um, ja, jag tar gärna, ja, jag tar gärna en, en, en apa. Alltså en American Pale ale, Eller en Indian, Indian Pale Ale. Mm. Um, Ja, visst, gärna, gärna en, en ljus fat också för den delen. Det är, så länge är svinigt kall, ja, så, det, det ska vara brutalt kall. Um, man ska doppa handen i en stor tunna full med is och ja, bara typ, upp. Typ, L lite grann att det är ja. så kallt ska det vara. Um, nej, men gärna med lite smak på. Inte, bara, inte, inte en Miller, inte en Corona. Nej, det är det, lite, lite väl Ja, nej för fan. Um, Visst, det går väl bra om du bara sitter och sällskapsdricker och går ju sånt ner liksom, agila och, och um, vad heter den? Ja. Sol ja. heter den. Ja, så är det. Det mer strandöl man mm. bara kan hinka i ja, sig. Liksom, du, det går så lätt i. Mm, men du tillsätter en lime. Precis. För att få just lite mera lime, det ger liksom en liten somrig smak. Mm. Faktiskt. Um, förknippar det väldigt mycket med, med, med uh, grilla och så. Um, just lime. Är lime push up. Ja, jag jag inte gott ha lime push-up. Jag vill ha mycket citrus. Jag vill gilla citron och mm. grejer. Mm -hmm. Det vill jag ha. Så det, det är därför jag är perfekt med, med uh, The Trooper Ale Iron Maidens. Mm. Det är ju väldigt stark citrus -smak. Ja, absolut. Den absolut. sitter riktigt fin till mm. grillat. Ja, absolut. Uh, jag, jag är mer att jag vill nog gärna ha mig en, en vild bit typ älg, rådjur Lite starkare jag smak. har li lite starkare, li lite mer hugg i liksom. det är... Får gärna vara dödad av någon man känner liksom ja. <laughs> Typ svärfarsan ja, eller, ja. eller um, pola, någon av polarnas farsare eller någonting sådär som är tar jag. jagar Det får gärna vara en bit därifrån ja. sådär, liksom, Man vet att det är bra gjort då Ja precis inte när jävla har vi genomgått några processer eller någonting. Um, nej, men fan. Jag, jag gillar gärna att. jag gillar gärna. Jag är så jävla bra på svenska. <laughs> Senaste talsnitten. Herregud. Um, nej, det ska ligga på, uh, eller ligga i snarare, marinad i helst 24 timmar. Gärna lite längre. Okay. Så att det liksom får ta till sig allting. Um, gärna lite bättre Liksom lite mer lite vitlök, lite cayenne, kanske lite ähm, ja, varför inte ha i lite tabasco. Nah, Eller någonting åt det hållet. Ska ha ha lite tryck i det. Precis, lite tryck i det. Inte för mycket. För gärna ha i, jag brukar ha i honung, senap äh, vanlig grillolja till exempel. Ähm, ja, ska jag ska dra mer. Äh, Jack Daniels äh, marinad. Gärna en liten klick av det lite soja ehm som sagt hacka upp ähm, ja, krydda lite igen mm. med, med som sagt chili eller whatever för att få men att trycka i det. salt och peppar såklart ja. ähm, och sen får det ligga dra i, liksom, 12 till 32 timmar någonstans däremellan så ja. att det liksom får ligga och dra till sig inte är inte när det ligger i marinad i två timmar och sen ska det ja. gå på det inte alls ligger på ytan, men man får inte det här Nej, precis. Dömpt, det ja. blir bara som en glaze. Liksom. Mm, precis. Mm. Jag vill ju ha hela köttet indrängt i det där. Liksom. Det, annars, annars får det fan vara. Ja, ja. <håll> nej, jag, jag tycker inte om att stressmarinera. Det ska få ligga länge och mm. bara gotta till sig. Och sen gå och massera köttet liksom. ja, Tre fyra gånger medan det ligger. Så att det liksom tar åt sig allting. Det, det, det är lite mer min stil. Okay. faktiskt. Ja. Um, nej, uh, som sagt ljusfat eller American Pale ale eller Indian Pale ale. Mm. Gärna för mig. Uh, när det gäller sås, då för mig, då jag är jag ju ganska simpel mm. B&E sås. Mm, ja. B Satsiki. Uh, uh, mm. det, typ, det är de jag kör på. Alltid. Mangoraja också. Jävligt gott. Mm. Mm. Det, det ska vara de vanliga. Det finns mm. ju självklart om man testar lite olika, men nej, jag gillar det enkla mm. Mm. Och det ska inte vara för mycket heller, man skulle ju känna köttet, självklart, men... ja, för fan. Nej, men... Botatiskratäng... Botatis... Potatis! Potatis. Bo, Potatiskratäng <laughs> och... Någon liten sås mm, bredvid, mm, Det är underbart. Ja. Fan vad vi har idag. Ah, vi det. <laughs> kan... um, ja, skit samma. Ni är fixar där. Kan du. Ehm... Någon mer? Vi hade fått lite tips. Ja, vi hade fått lite tips. Ehm... Um... Robin eh, Beldish, eh, kallar han sig. <laughs> här ska jag se vi har det här. Jag skrev på Facebook och undrade lite grann. Robin Baldish Hammarten. Eh, han skriver: Det man har skjutit själv är alltid det bästa köttet. Jag <laughs> lite han... in på det vildare. Ja, precis, precis. Eh, och han vill gärna ha en kall kilken, alltså en mörk. Öl. Okay. Vill han gärna ha. Eh, och jag förstår det, absolut. Mm. Gillar man en öl med mycket smak så absolut. Ja. Då, då är det ju Ja, absolut. Eh, Jonas Jota Lundin skriver Jack Daniels marlade som vi var inne på. Mm. Och en svettig Mariestad. En svettig också? Ja, ja en, svettig, en riktigt kall så den svettas. <laughs> ja. Ja, det är fint. fint. Mariestad är det också en sån här enkelöden. Ja, mm. den är riktigt fin. Mm. Eh, Simon Sandander skriver Trapp är underbart i grön. La Trapp för er som inte vet vad det är det är en trappistöl. Eh, ja, jag har varit jätteglad på det så jag var tvungen att kolla upp det innan vi innan vi spelade in. Och det är en trappistöl alltså en övergäst öl. Den har varit väldigt länge alltså. Eh, och är en eh, det är väldigt mycket smak i de ölarna uh -huh. tydligen. Eller den ölsorten. Eh, och det är aldrig under 6% okay. på de ölarna. Det är mellan 6 och 11% på trappistölen. Uh -huh. eh, och de kan vara smaksatta med till exempel krydder, örter, pomerans eller mörkt råsocker. Okay. Det är lite udda sådär. Ja. Eh, trappistölen får, eh, lite onödig faktor, så är trappistölen får bara bryggas av trappistmunkarna nere i eh, Frankrike. Mm, det är lite kul. Det är, visst hade man ingen aning om. Nej, sig. precis. Det, de har ensam rätt ja. Och ingen annan får brygga trappistölen mm. förutom dem. Ja, det är häftigt. Precis. Eh, ja, vad hade vi med? Jo, vi hade en på... Vad hade några stycken på Twitter tror jag. Eh, ska jag säga... Uh, Om uh, um, du ska ha alkohol till så är loka med fruktsmak grymt bra, skriver Kim Jaohiainen. Mm. Uh, loka citron, vad säger jag för er? Andra. Ja, precis. Loka citron, Loka päron är jävligt god. Alltså. Mm, då. Uh, Mikael Olofsson skriver att han gärna vill ha tre centimeter tjocka skivor av oxfilé som grillas medium rare på kolgrill. Ja, det, det blir väldigt viktigt för honom. Ja, han, ganska precis han, han, vad han ska ha. ja precis Han tjatar jämt om sin jävla kolgrej. <laughs> jag förstår han. Ja, men det, det är fint. Uh, och drycken är alltid en immig öl. Mm. Uh, som sagt, vi snackade lite grann här innan också om uh, marinad. Uh, Coca-Cola-marinad. Ja, det var något sån ja Det har jag faktiskt käkat ett par gånger. Men det var väldigt, väldigt länge sedan. Men jag kan minnas att det var Jävligt gott. Det var som hade legat i. Bland annat Coca-Cola. Okej. Okay. Det tror jag inte jag testar så. Jävligt gott faktiskt. Um, Mattias uh, Celo kallar han sig. Um, skriver uh, att hel fläskfilé grillad indirekt valfri marinad rub eller glaze då blev jag nyfiken på vad fan är då att grilla indirekt? Ja, precis. Um, då har han alltså briketter på ena halvan av grillen. Mm. ska man ge köttet lite stekyta. Mm. Um, Flytta sen till sidan som ej har briketter. Um, på med och, och grilla så, uh, så köttet har en temperatur på 65-67 grader. Och tydligen så ska, um, tydligen så ska det vara liga ska ligga jävligt länge för det ska, det ska inte vara någon hög eh, temperatur på grillen utan du, får, du ska ha bara som sagt halva grillen med briketter eller whatever vad mm. du föredrar. Um, och sen ska du ligga i flera timmar till den och ja. gotta till sig. Du ska bara ligga tills så du har fått steg ytan på. på det. Och sen ska du bara flytta över så att det ligger ja, under lock, då så att, det blir, så att det är varmt. Så ja, man bara håller värmen. Mm, precis. Så att det blir. Ja. Det, det, har, det har jag faktiskt aldrig testat förut, så Nej. det måste jag göra någon gång. i Det är nog riktigt gott. Uh, Mikael Olsson skriver också att uh, han tar gärna en lager till, uh, men om han måste säga sort så blir det en staro. Det en staro. staro, det funkar alltid, ja, ja absolut. Ni som inte har testat, testa staro med granat, det är alltså en, en granatäpple faktiskt. Uh, Groggtips fick vi också från uh, Agge, Angelica. Och en när jag det eh, samte sprite och passionsjuice mm. ska tydligen inte funka. Eh, då kontrar jag med eh, min svärfars eh, grog. Och han har också Santé peron soda, vodka och ginger ale. Mm, okej, okay. <håg> ja, jag gillar mina ja, men... grogar på sommaren lite fruktigare, lite fruity. Ja, men den är jävligt fruktig. Mm. För Santhe, det är ju peron ja, ja, Jag gillar det ska vara apelsin mm. eller och mm. sånt här. Sånt gillar jag. Ja. Gula färger. Ja, ja, ja. Ehm, allt gul till kärlek som jag fick höra en gång. Nej. När vi satt på, på krogen i Epsala. Och den kvällen spårade. <laughs> Otroligt hårt. Jag, jag fick en halv öl över mig. När en polare skulle sätta sig och få rakt ner i golvet. <laughs> Efter det så ja, det, det blev bara värre därifrån. jag ja. ja, ja. brukar alla, alla luktade citron den kvällen. Calloa. Alla gick en gned citron på varandra. Okay. Som sagt, det spårade. Yeah. Mm -hmm. Sånt vi gör i Uppsala. <laughs> det lär bli att i sommar också när det väl kommer till dig också. Ja. Mm, men det blir inte... i Uppsala det är också så jävligt konstigt. För det är inte lika många som går på krogen i Uppsala på just sommarna eller Nej. just när det är högsommar. Ja, då är det väldigt lite folk ute på krogen så alla det, det är hemmafester och grilla som gäller. Ja precis. Eller man ska ut i landet Jag och... Ja ut i grund ut precis. Gräse. Ja, och, som, och, er, och ni som lyssnar som aldrig har varit ute i öde grund. Mm. Åk dit. Men åk inte på helgerna. Nej, utan åk mitt i veckorna och sätter ni där ute och bara ta en bärs Ja, men klipporna är ju jättemysiga så. Ja för fan, deras restauranger är också grymma ja, det Ligger precis vid vattnet och det är riktigt fint Båtarna som guppar i hamnen, jättebra Ska vi köra någon musik i här, det här avsnittet eller ska vi skita i det? Vi kan ju dra på någon Det kan vi lägga in efteråt ja, Vad ska vi ta då? Jag, har faktiskt, jag, jag, jag det här är lite mer ett spontan avsnitt. Ja, det blev det. Har inte det riktigt? Har Nej, vi, det vi har inte ett, ett, ett körschema utan vi bara kör. Ja, men det är det är skönt det också. Ja. Eh, jo. Förvånande, du nu? är nu så, så ande. Ja, för vi, vi hörde det hela tiden. Det var bara att jag drog ner hörlurarna på ja. tills skulle. Fixa grej. Um, jag skulle ta en vi har tagit upp sådana musik. Ja, ja absolut. Bland som tyvärr inte längre finns. Eh, varsågoda, här är Diaganata. Fuck. Jag med Brutality. Tyvärr, som sagt, det finns inte längre. Eh, alldeles synd. potential. Ja, jag riktigt bra. bra. Ja. Riktigt synd att de inte ja, finns. Eh, på tal om, jag missade det när vi snackade lite nyheter och sånt skit. Eh, Metallica kommer ju sändas live i Petri eh, från Stockholm-Fields, i glömde helt Och på tal om Sommar som vi håller på att snacka lite grann om, ja. eh, grillat och sådär, så har de ju tagit med sig en helt ny låt ut på. Vägarna nu när de är ute och turnerar och som heter just Lords of Summer. Mm. Låter lite grann eh, ni som har kanske missat att de har gjort det. Eh, vilket kanske inte är så jävla många. Mm. Men ni som har missat det. De, den låten går tillbaka lite mer till Load Reload mm. plattorna. Så de är ju på god väg att gå tillbaka lite grann till det som var bra. Ja, alltså, alltså allt innan egentligen. Alltså, om, man, om man tar typ, Sent Anger Uh. Uh, Saint Anger och speciellt Lulu. Uh. Lulu för sig, det var ju ett sidoprojekt på sätt och vis. Uh, precis. Uh, men Saint Anger, så, uh, Saint Anger... Visst, de har en bra låt på den plattan och det är Frantic. Mm. Um, ja, men de, de börjar gå tillbaka till, till någonting som faktiskt kan vara bra igen. Ja, precis. Ja, uh. Man får hoppas på framtiden att de hittar precis. tillbaka till ja. rötterna. Exakt, exakt. Um, Lite ja. mer grilltips hade vi. hade vi Ja det hade vi uh, Twitter um, Samma, Mikael Olofsson um, Han skriver att han, hit, han, han hittade En god och annorlunda rub uh, Som heter Texas Smokehouse Tiger Sauce Den, ja. den är väl värd att köpa in Och testa i alla fall Fancy. Sen har vi en som heter Joel Åkesson Som skriver Korven ska snurras varsamt som på Statoil Ja, varför inte? Ja, varför nej, inte? men ja. jag är inte så mycket för korv längre. Som sagt, jag har jobbat på stator och därför åt mig ganska hårt på korv. Mm, och jag jobbade på McDonken, mm. så att jag blev rätt läst på hamburgare mm. ett tag. Det blir ju så. Men den korv som funkar för mig på grillning, det är chorizo. Ja, eller oskorv eller något. Ja, det är, lite mer smak, det um, går alltid. precis uh, Nu när vi var uppe i Norrland, eller nu det var förra gången jag var uppe i Norrland, alltså för Två veckor sedan, mm. två veckor sedan. Ehm, För andra gången så fick jag smaka en korv som en lokal snubbe gör där uppe. Lokal. Han är från England men han bor där. Mm, Okej. Okay. Bara några någon mil därifrån. Ehm, han gör helt egen helt egna recept. Jag har en korv på. Mm, okay. Och det är alltid från klassiska engelska korvar till karibiska influenser till spanska, mexikanska med lite hetta. No. Uh, ja allt möjligt han testar sig fram och det mm. är så jävla gott och det är inget tillsatser eller någonting mm. i hans någon okay. korvar utan det är mm. med mycket smak mm. ja det är så kul att är mycket smak mm. ja. nu slog uh, han ja nu slog han precis ja. <skratt> det, det kanske vi hörde nej mm. ja, men han, han, han väldigt spännande mm. grejer för sig väl värt att, att testa om om han där uppe i svängarna mm. i, i svängarna precis utanför det ja, precis precis fem mil söder om vårt Ja. Så att säga äh, Ja, jag när jag är nog li likadan så vad det gäller vanliga korvar så gärna Ja, men det ska vara ja, lite kryddigare. Ja, precis. Ja, det känns lite tråkigt en, annars Inte en jävla farlig korv liksom. <laughs> <laughs> Inte ens en vanlig grillkorv. Nej tack. Nej, det, äh, det ska vara ha, lite vill jag ha vanliga korv så du kokar dem istället. Ja. Med jävla en Så Alltså, det är. Ehm Ja, på att om, om det. Om, när du grillar korv, vad har du på? Oh, jag är väldigt simpel. Det är du ska bara typ ha ketchup på Ketchup sena på Boston-gurka. Ja. Om det är i no, ett sorts bröd. Sen ja. har man... annars Jag gillar att ha vitlök på mina korvar. Ja, varför inte? Eftersom jag köper mycket kryddigt och eh, chorizo-grejer. då Det, har man, det är, sen jag jobbar på Stato. Då tog mm. man alltid vitlöken på Ah, ja. Nej, det, är, det är lite roligare. Det tycker mm. jag är gott. Mm. Nej, jag eh, brukar köra på det så jag allt med det är räksallad. Mm, okay. Ketchup och räksallad. Mm. Ja. Ja. Det är det ju alla är olika. Men jag är där. Mm. Potat. Ja. Det, det, det är det som gör det roligt att grilla. Alla, alla köper helt olika grejer. Liksom. Ja precis. Och Man jag... köper in ofta. Det är inte så dyrt att köpa in korv korvtillbehör. Man slänger upp lite och alla tar ju någonting så. Precis. Det är så lätt att, ja. Ja. Lätt att är samma sak. Eh, på tal om, eh, vi snackade ju tidigare om vad man vill lyssna på eller du snackade om vad du vill höra. Ja, precis. Eh, när du grillar vad du, liksom, vad du tänker dig nu när du liksom sitter och blundar och, mm. och tänker att nu jävlar nu kör vi grillning, vad vill jag höra? Eh, vi kommer starta vi, vi, under låten alltså, så att vi diskuterar lite grann. Eh, vi kommer starta upp en, en, en öl- och grillarlista ja, på precis. Spotify. Så det... Där vi slänger upp dem i, i på, på Facebook sidan. Ja, Det är ju sånt som vi vill höra och förhoppningsvis kommer ni också att tycka om det vi spelar mm. upp. Precis. Det kommer ju vara en, en, en, en ja, inte en sån här collaborate lista utan vi kör det vi vill höra och inte ja, det vi vill höra. Ja. Nu är det, <laughs> det är lite, grann grann så, li, lite grann som här. Vi, vi spelar ja. vad vi vill. Nästan. Ja, nu är vi till en början i alla fall. Ja, ja, precis. Och... ja men ja, fan, det kommer vi göra ändå. Ja. Vi, det, som sagt, alla avsnitt kommer inte bli två låtar utan så kommer att som, som det här. Ja, men det är så, all, man, vi kör inte direkt schemalagt alla utan vill ju höra... Stri, så här, att allt ska gå precis som precis. alltid. Ja, då ja. finns det ju radio. Ja, ja exakt. Nej, vi, vi är ju garaget. Vi kör ju som vi tycker och förhoppningsvis gillar ni det ja, vi vi, vi, vi har ju liksom inga sponsorer som är den här nej, spelare precis. här. Och så drar vi oss ur. Nej. Eller har en chef för oss. Nej, precis. Här, nej, så det, det här och det här, det mm. är radiovänligt och spelar ni någonting annat så ja, precis. då tappar vi lyssnare. Så vi Jag tror hoppas inte på, ni, på det. Vi vill ju, hoppas på att ni lyssnar för att ni gillar oss. Ja, för den här podcasten handlar ju inte om musik i sig på det viset. Nej, att det vi handlar att ju, musik, utan nej, vi vi om musik. Allt, allt runt om hårdrock. Jo, precis, precis. Och det är därför vi har sådana här avsnitt som handlar om mat och allting. Mm. Det är inte det vanligaste man kanske hör igen en eller podd eller något. Ja. Nej, exakt. Så är det ju. Men vi tycker det passar in och då kör vi på det helt klart. Ja, jo, för fan. Ehm, ja. Har vi någonting annat? Vi kör på ren spontanitet idag. Ja. ja, det är ju så. Förra gången, då, då, då. Ja. kanske ni märkte att vi hade ett körschema. Ja, precis. Det kommer men, ju bli så här, ibland här, också. Men... Ska vi, eller måste vi köra äh, i det här avsnittet? Men, men vi, ja, ja, det kommer ju ganska tätt in på så Det blev mest höftning och ja, det är kul. Ja, man måste få, få, få ta det litegrann på, på, på bara ett måfå. Ja, precis. För vi bryr oss inte om det. N <laughs> um, nej, men så, jag, jag är nog, som, som du, om vi går tillbaka till lite grann. Um, vad vill man höra när man... När man grillar. Alltså jag, jag är ändå lite grann mot dig. Ditt håll, det ska vara melodiskt. Det ska inte vara för tungt. Nej. Utan när man står och grillar så vill man ju ha liksom låtar som man kanske känner igen sen tidigare. Eller, ja, precis. Eller som kanske är lätt att ta in. Ja, precis. Det ska inte vara liksom den svåraste dödsen du kan hitta. Den här brutal teknisk död. Det funkar inte för mig, nej. utan jag vill ha någonting som bara, det flyter på man, man, man, man lyssnar på det, men man lyssnar ändå inte på det. Nej, precis. Det ska vara, bara, det ska vara som en gemenskap, det ska bara finnas mm. där. Ja, precis. Det ska vara som en extra polare ja, på ett hörn där och, och aldrig den där jävla, nej han som har gitarren med sig på nästa Nej, men jag gillar ju som sagt mycket glamrock och sånt, mm. men det ska ju liksom det ska finnas både låtar som det är i bakgrunden, som bara hänger med mm. Men sen ska det finnas låtar som är lite upphopp, som man drar på lite extra när man står och... Det får gärna vara en lugn låt också, eller ja. inte jättelugn kanske, Nej, men det, men ska det vara... får gärna vara liksom halvsoft. Och sen gillar jag när man står där att det är så här mer poppigare också, mm. typ Poison i Pop. Ja. Om den kommer bara... Man unskinny står och vickar. Ja, man står och... bop pop. Man står och vik... svikar <laughs> lite på rumpan och grillar korvar och grejer. Ja. Nej, precis. Det är ett, ett bra band eh, som faktiskt inte är så jävla känt. Mm. Så det är det Crush 40. Det är mm. alltså Axel Rude Rudipelsångaren. Ja. Hans sidobosjekt som han hade för många år sedan. Okay. Eh, han spelade, en, jag tror han spelade in tre eller fyra album med det bandet. Och så okay. försvann det i periferin. Ja, ja. Och det blev liksom aldrig någonting mer... mer. Hade vi något mer eller? Nej, vi drar väl vars ni kan hitta oss. Ja, vi, ni kan hitta oss på facebook.com slash hardrockpodcast. Ni kan hitta oss båda två på Twitter. Ja. Uh -huh. eh, om ni har ett Twitter konto så söker ni bara på, uh, på mig. Jag heter ju vad heter jag nu? <laughs> uh, at Captain Awesome. Ja, och jag heter at hardrock underscore nyckel. Mm. Och så har vi ju självklart eh, våran jag menar som att Twitter. Igen. Precis. Snobel har Hardrock podcast. Hardrock Hardrock podcast. Ja, ja finns podcast. väl inte eller avsnitt. Nej, precis, man kan ju skriva på. Officiella sidor. Nej, det så. Nej, precis. bloggen. Ja, bloggen också. Hardrockpodcast.blogspot.se va? Yes. Du kan skriva kom också då man ja. kommer han då in. Det dirigerar väl. Precis, det dirigerar tillbaka. Och så vill ni nå oss på mailen så är det hardrockpodcast podcast. gmail.com Exakt. Um, ja. Där hittar ni oss. Och det är som sagt, vi vill ju höra allt från er. Vad ni vill höra, rekommendationer, vad som helst. Precis. Och om ni är ett litet band som vi synas. Det är som sagt, det är bara hör av sig på ja. mejlen. Det är bara skriva. Eller, eller på Twitter eller vad, vad fanns som helst ja. så, så kommer vi överens om någonting. Ja, precis. Vill ni att vi ska spe, försöka spela alla andra åt för, utan, Det är klart vi vill att vi ska göra det. ja, ja vi vill hjälpa er. Ja, mm. Så skicka, så hör vi av oss till er. Mm, absolut. Men då tackar vi för idag. Ja. Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Tack för att ni finns. Ja, utan er finns inte vi så. Nej, precis. jättekul att det är så många som lyssnar. Då ses vi om två veckor. gör det. Med lite mer uppspaltat avsnitt. <laughs> Absolut. <laughs> ha det gott. Hej. Ciao.